Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi li idmami bisahdi siam wa 'azana bisahdi siam. Subhanaka la ilaha anta inni kuntu min qawmi zalimin Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni man maula wa ni man nasir. Bapak Ibu, Ibu jemaah taruh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selamat melaksanakan puasa hari ini kita bersyukur kepada Allah segala bagus bangga bahagia kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini mungkin ada di antara kita termasuk saya ibadah Ramadan tahun ini Merupakan ibadah yang terakhir buku kita Untuk itu Marilah kita pergunakan Ibadah Ramadan untuk tahun ini dengan sebaik-baiknya Saya masih segar dalam ingatan saya Dan sering saya baca Dan saya sampaikan kepada jamaah Ada Doa Nabi yang selalu diucapkan di awal-awal Ramadan. Doanya berbunyi, Ya Allah, ya Tuhan ya Rabbi. Andai kata engkau akan cabut nyawaku hari ini, aku mohon Allah kata Nabi agar defended saja. Kalau pasal orang naik pesawatnya di-delay saja Nanti cabut nyawa saya selesai melaksanakan Ibadah Ramadhan Kenapa saya lihat Nabi sampai berdoa begitu hebatnya Kerana begitu dahsyatnya Begitu agungnya Begitu mulianya bulan Ramadhan itu Nabi juga sering menyebut dengan kata-kata Ramadan itu napas kita menjadi tasbih. Tidur kita menjadi ibadah. Doa kita diijabah. Pahala dilipat gandakan. Dan dosa kita dihapuskan. Nabi juga menutup kata-kata itu dengan kata-kata berbunyi Haramallahu jasadi alal niran orang yang diterima ibadah Ibrahimatannya oleh Allah haramallahu jasadialnya mengharamkan Allah atas dirinya atas jasadnya neraka menurut kaidah usul fikih mafhum mukhalafahnya atau bahasa orang sekarang feedback-nya kalau Allah sudah mengharamkan diri kita neraka insyaallah Semua kita akan masuk surga Bapak ibu, ibu Jemaah Tarweh yang berbahagia Saya mungkin mengutip satu saja tema Yang disampaikan Nabi itu Walaupun saya penitia sudah beri tema judul ceramah saya Nah ini filosofi puasa Tapi saya agak lebih Mendetail lagi Malam hari ini saya akan membahas Penyebab Doa tidak diijabah oleh Allah Saya sempat baca buku Irsyadul Ibad Ila Pishabi Rashid Di dalam buku itu saya temukan Ada tiga penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Yang pertama Yang pertama orang yang melaksanakan ibadah yang niatnya tujuannya bukan takharub ila Allah dan mencari ridha Allah atau bahasa populernya dia melaksanakan ibadah itu bukan dengan ikhlas tapi dengan riya ingin dipuja ingin dipuji orang lain di pada malam Ramadan ini. Ini kalau saya enggak salah malam yang kedua. Kalau ada niat kita yang melaksanakan ibadah Ramadan ini niatnya faktor yang lain. Kalau bahasa Jakartanya ada udang di balik bakwan. Hari ini kita luruskan niat kita. Kita betulkan niat kita, kita benarkan niat kita. Bah kata Nabi Inna Allah laa yablu min al-amali illaa kaana khaliisan wa yattaqi bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia berbuat ikhlas kepada Allah Lillahi wa ta'ala. Bapak Ibu, Ibu. Yang kedua. Penyebab doa tidak dijawab oleh Allah orang ia menganggap sepele menganggap enteng dosa dirinya sudah bergilimang dosa tapi masih saja dia menganggap dirinya tidak berdosa orangnya mempercampur aduk kan antara dosa dan pahala ibadah dia laksanakan tapi perbuatan maksiatnya Atau perbuatan yang darang Allah Masih saja dia kerjakan. Ini doanya tidak akan dijabah oleh Allah Ini banyak sekali kejadian di tengah-tengah masyarakat kita mau maaf sekalian Saya hari ini, malam hari ini Saya akan mengutip dua Yang erat hubungan dengan pendiri Masjid Al-Azhar ini Profesor Dr. Almarhum Buya Hamgah Mungkin kita sudah tahu, tapi saya ingin menyegarkan kita, Bapak sama. Betulkah ada orang yang tidak berbekas ibadah bagi dia, menganggap dosa hal yang biasa. satu saat, Buya selesai ceramah di mesjid ini. Datang seorang menghadap Buya hamka Kedatangnya langsung ngomong, Buya, tadi saya melihat dua orang Satu orang di kepalanya sudah tertancap peci haji Maaf saya lihat yang pakai peci haji Sehari-hari saya lihat salatnya rajin, ibadahnya bagus Tapi kalau dilihat segi lain Ibadah hajinya itu, ibadah solat dan lainnya itu Tidak berbekas dalam dirinya Tindak tanduknya, fiil perangainya Tingkah lakunya Tidak mencerminkan ibadahnya Jahatnya luar biasa Satu orang lagi saya lihat Buya Kelihatannya orang ini bahlul Bahlul itu bahasa Arab Terjemahnya bodoh orang ini jahil. Jahil juga bahasa Arab. Kalau diterjemahin Indonesia yang enggak pas preman. Preman ini kelihatannya masalah salat, masalah ibadah. Dia salat waktu dia ingat saja. Salat itu serampangan bagi dia. Ibadah-ibadah yang lain begitu juga. Boleh dikatakan apa yang diperintah Allah jarang dia dilaksanakan. Yang dilarang Allah dikerjakan, yang disuruh Allah jarang dia kerjakan. Tapi fiil farangenya tingkah lakunya, perbuatannya jauh lebih baik daripada orang yang pertama itu, yang sudah menyandang haji itu. Langsung Buya Hamka menjawab. Kata Buya Syukur untung orang yang pakai peci haji yang saat salat itu dia pakai peci haji dia salat kalau dia tidak haji kalau dia tidak salat perbuatannya tingkah lakunya jauh lebih dahsyat lebih berbahaya daripada itu dan alangkah baiknya kata Buya Hamka orang yang preman itu dia salat. Sedang tidak salat saja begitu fil perangainya, apalagi kalau dia salat. Ini contoh. Yang kedua silen. Sek muka-muka lagi. Bagaimana orang yang menganggap dosa itu sepele, menganggap enteng dosa. Dirinya sudah bergelimang dosa tapi menganggap dirinya tidak berdosa. Buya dulu tinggalnya di samping ini maaf pengurus samping sana ya? ya. di waktu beliau selesai salat subuh datang seorang jemaah waktu itu berjemaah dia tapi ada juga mengatakan dia bukan jemaah tapi katakanlah ini jemaah menghadap Bia Hamka orang ini datang kepada Buya Hamka agak aneh dengan orang-orang lain yang datang kepada Buya Hamka. Dia datang ke Buya Hamka membawa sebuah si goni, sebuah si karung. Begitu dia berhadapan dengan Buya, "Buya, pekerjaan saya Buya sebagai pelacur. WTS Wanita Tuna Susila Sekarang namanya PSK Mulai dari dewasa Seluruh yang diperintah Allah Tidak tidak pernah saya kerjakan Yang dilarang Allah Hobi saya melakukannya Sekarang saya datang ke Buya Amka Bawa Oh ini, bawa karung Tolong Buya Masukkan ke dalam goni, ke dalam karung yang saya bawa ini, sudah berapa banyak dosa yang saya kerjakan. Buya terdiam. Yeah. Yeah. Tidak jawab kata-kata apapun, diam saja Buya. Saya ingat, Nabi pernah juga dihadapi orang yang macam ini. Nabi di saya itu berkata, Man samat pakat naja mangkasura kalamhu kasuratu qatuhu. Kata Nabi, siapa yang diam selamatlah ia. Siapa yang banyak bicara banyak kesalahannya. Mungkin dalil ini yang dipakai Bihamka. Beliau diam tapi beliau langsung pergi ke bawah rumah. Di depan rumah itu beliau mengambil tiga batu. Setelah batu diambil, beliau naik rumah berhadapan dengan wanita ini langsung bila lempar dengan sekuat tenaga. Batu ini yang pertama tidak kena wanita ini. Lempar yang kedua melenceng. Lempar yang ketiga baru tepat sasaran, kena mukanya. Bengkak hijau menangis-nangis kesakitan di saat inilah dia mencaci mencerca Buya Hamka ini yang diagung-agung orang selama ini dia katakan ulama besar tapi toh saya minta petunjuk minta bimbingan saya mau tobat kok saya azab yang dapat dengan gayanya Buya Hamka dengan lemah lembut beliau bicara Ini bahasanya, qaulan layinah, qaulan karima, qaulan ma'rufah. Ini beliau pergunakan dengan baik. Wahai anandaku sayang. Masalah ananda sekarang sudah terjawab. Sudah selesai. Sudah ada why out-nya, jalan keluarnya solusinya. Bertambah keras t'angisnya. Kok Buya katakan? Masalah saya sudah selesai. Pertanyaan saya sudah terjawab. Toh, saya sekarang sakit Buya. Muka saya bengkak, hijau. Menangis-tangis saya kesakitan. Begitu hebatnya sakitnya Buya. Bahaya Ananda. Masalah Ananda sudah selesai. Kena Buya dengan lemah lembutnya wanita ini ngomong reda emosinya turun emosinya kenapa buya katakan selesai pertanyaan saya sudah terjawab biji ni ananda kata buya Hamka. ananda bawa karung ke depan buya bawa goni buya minta tolong sama ananda Bu ya lihat muka ananda bengkak hijau ananda menangis kesakitan. Biar minta tolong sedikit saja. Tolong masukkan ke dalam goni yang ananda bawa itu. Karung yang anda persiapkan itu sakit yang ananda derita. Sudah penuh goni itu apa belum? Ini kata Buhamka. Dengan suara lantang dia bicara wanita ini. Buya, walaupun saya sudah menangis kesakitan, merintis kesakitan muka saya benkah hijau. Tapi yang nama sakit itu tidak bisa saya masukkan ke dalam guni ini, Buya. Kata Buya Hamka, itulah dosa. Dosa tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dimasukkan satu alat. Tapi dosa itu Bisa kita rasakan Itu nanti malam hari ini Bapak ibu-ibu tiba di rumah nanti Jangan pula coba tanya Kepada suami, kepada anak Begitu juga kepada istri Pada ayah ibu Hai hey, anak ku tersayang Eh hey, istriku ku tersayang Tolong masukkan Ya Dosa yang sudah saya kerjakan sama ini sudah berapa banyak Itu tidak bisa sekalian dosa itu yang bisa kita rasakan tahunya kita diri kita berdosa, kita yang tahu diri sendiri bapak ibu-ibu bisa saja nanti berkaya alim, berkaya orang hebat berkaya orang tidak punya dosa, tapi nanti batin kita merana itu itu makanya seorang alih tersawar ngomong begini wahai umat islam yang tahu diri, yang tahu diuntung 10 menit matamu akan kamu pejamkan, badanmu akan kamu hujurkan, kamu akan tidur. Tanyalah dirimu. Introspeksilah dirimu. Sudah berapa banyak dosa yang kamu laksanakan? Dan berapa banyak pula pahala yang kamu kerjakan? Jadi nanti yang tahu bapak-bapak ibu itu sendiri. Bapak sekalian. Saya juga komentari. Benar, doa tidak dijabah oleh Allah. Orang yang tidak berbekas Ibadah Dalam perbuatannya Orang yang termasuk juga lalai Dengan ibadahnya Seperti contoh Dia laksanakan ibadah puasa Tapi masih saja dia tidak mengerti Tidak paham apa yang membatalkan puasa itu Bagaimana dia mendapat proses nanti Prediket manusia taqwa Ada juga manusia puasa dia laksanakan tapi salat tidak mau dia laksanakan. Ada juga begitu. Banyak kalau kita kaji ini. Yang dibahasian dalam misi ini mungkin saya mengometari sedikit alangkah malangnya kalau orang yang berpuasa tidak salat. Bahasa sering kita baca itu as-salatu imaduddin. Salat tiang agama mantara ka salat muamidan faqad kafara siapa yang sengaja meninggalkan salat kafir pembeda antara orang Islam dengan non muslim salat atau sering kita baca dalam Al-Qur'an innas salata tanha anil fahsai wal munkar salat itu pencegah berbuat jahat dan kemungkaran mau selain saya baca buku al fikru sufi Tebalnya 3.425 halaman Tebal, berbahasa Arab ya Nanti bapak tidak usah baca di rumah Saya sampaikan saja hari ini Buku ini isinya kumpulan ya Keluhan rintisan hati Ali Sufi Terhadap sebagian orang yang tidak melaksanakan salat Kata Ali Sufi pernah dialog berapa ekor binatang. Kata Kerbau, Hei sapi, saya lebih beruntung daripada anda. Badan saya besar, tanduk saya panjang. Benar kata sapi, tapi saya lebih beruntung daripada kambing. Badan saya besar, tanduk saya juga panjang. benar kata kambing tapi saya beruntung daripada anjing daging saya dimakan umat islam anjing dipergunakan orang untuk berburu benar kata anjing tapi saya lebih beruntung daripada babi saya dipelihara umat islam yang saya buruk itu babi apa saja babi benar yang anda dialogkan itu yang anda polemikkan itu tapi kita tahu lah kata babi Saya jauh lebih berhuntung, lebih bahagia daripada umat Islam yang tidak sholat dan sembahyang. Marah bapak ibu-ibu pada saya. Jangan marah pada saya, kepada babi marah. Kenapa babi katakan begitu? Saya katakan saya lebih beruntung daripada umat Islam yang tidak sholat dan sembahyang itu. Ingat nanti kalau kita sama-sama mati kalau kita sama-sama meninggal dunia yang jasad saya, yang tubuh saya besar ini kata babi, cuma makanan tanah, cuma cacing yang akan gemuk tapi kalau umat islam itu mati, seluruh tindak tanduknya, perangainya, tingkah lakunya, akan dipertanggungjawabkan di mahmilu Allah mahkamah yang luar biasa tidak sama dengan mahmilu manusia benar menghukum adil adili bapak ibujimah tarweh bicara kita tentang salat maaf pasien saya tanah kelahiran saya Sumatera Barat Padang ini bukan egois bukan apa namanya itu feodal tapi ada suatu ikmah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini i sempat meneliti di kampung halaman saya Aoselian Ada dua orang Orang pertama Saya sebut saja namanya A A ini Titelnya doktor Jabatannya hebat Pemegang esalon Berkemputen di segali Hartanya banyak Keluarganya Familinya Boleh dikatakan berhasil semua Orang sebut sekarang namanya tergolong Grup elite Minority. Tapi kalau dilihat Islamnya, orang sebut dia Islam KTP. KTP. Kartu penduduk cuma. Saya masih ingat kata-kata Pak Zeno MZ, almarhum itu. <laughs> kalau ada nanti umat Islam itu yang Islamnya cuma Islam KTP, nanti yang masuk surga KTP-nya saja. Orangnya masuk neraka. Seluruh yang diperintah Allah tidak pernah dia kerjakan. Yang dilarang Allah, hobi dia melaksanakannya. Itu A. Orang kedua saya sebut namanya B. B ini titilnya, ya Dr. Randes. Kalau dilihat segi kehidupannya, tergolong du'afa mutadaririn. Orang tidak berada. Jabatan tidak punya. Ya. Keluarga familienya Tidak ada yang berhasil Tidak ada yang beruntung Tapi kalau dilihat keislamannya Dia tak selagi Sekali beribadah Seluruh yang diperintah Allah dikerjakan Yang dilarang Allah dihentikan Lalu bapak ibu, ibu A dan B ini Sama-sama Hari yang sama Waktu yang sama Meninggal dunia kedua-duanya Mati kedua-duanya Saya tanya bapak, ibu-ibu jemaah yang hadir di Mesey al-Azhar malam hari ini, jujur sampaikan kepada saya Mana orang yang ramai menyalatkan jenazahnya? Yang A, kaya raya, jabatannya hebat, keluarganya apalagi Ya, tapi tidak solat Yang B Tergolong du'afa, miskin, mutadaririn, orang tidak punya, tapi ibadah solatnya bagus Mana yang ramai orang menyalatkan jenazahnya? Maafkan, jujur sampaikan. Nah. Agak keras. Mana yang ramai menyalatkannya? Berarti sama dengan kampung halaman saya. Al-Qur'an bicara. Baca nanti surah At-Tawbah ayat 485. Wala tusalli ala ahadin min mata. Janganlah kamu menyalatkan salah seorang di antaramu yang tidak salat. Jangan kamu pandang harta bendanya, pangkat dan kehidupannya, jabatannya, kekayaannya, sanak dan familinya. Kalau nyata dia tidak sholat, haram hukumnya menyalatkan. Bagaimana Bapak Ibu Silihan? Terlalu keras yang ngomongnya tidak? Ha? Ibu-ibu? Itu saja Ibu Silihan. Nanti kalau terlalu panjang, nanti panas otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.